Розділ одинадцятий. Покровенка покрила у туричах на одну дівочого лівеньку, а Аданину уминула. Не довелося нічого пояснювати ні мамі з татом, ні Степанові. Ще після другої пречистої, уже як попорались на городі, зібрали бульбу, морку, просушили і сплели у вінки цибулю і часник. Постинали кроліка посяні голови, що цього року і справді виросли, як цебрики. У Лені Охрімчукові стало не до весілля. Біль скрутив її поперек так, що вона аж перекособочилась, і шмагав, смикав, полосував не з живота так, що їй аж в очах чорно ставало. Треба було поїхати до міста, до лікаря, але коли? В Охрімчуків ще залишалося незапорене бурякове поле. А де ж все бачено, щоб покинути Городину в землі і своїми болячками займатися? У селі знали як заповідь. Хто не зачистить поле до другої прочистої, у того і в хаті буде щось нечисто. То Олекс Охрімчук тільки хитрувато посміювався. Хто не прибрав до богослова, того і не вартий доброго слова, а до богослова ще два тижні. І приберігав кожного року буряки останок, казав, восени після дощів вони найкраще набирають вагу і цукор. То на що втрачати? Тож бралися Охрімчуки за них зазвичай уже по всьому. Як на гріх, Ця осінь видалась сухою, навіть грибів не вдалося наїстися і на зиму насушити, хіба що моховики та зелениці повискакували з-під листя поблизу лісових боліт. І буряки довго сиділи однаковими, не могли розсунути в боки суху землю. Аж перед самим богословом пішла злива, та ще яка, як посеред літа, з розкотистими громами і блискавками, а після неї почали набиратись земних соків буряки. Тепер Олекса підганяв. хучіше, хочіше, казала Димка, що зима буде рання, боронь Боже, до чесні морози, і врожай пропаде. Сам Степаном тягнув корені із землі, склавши у кипці, а жінка, обмотавши поперек пуховою хусткою та обклавши себе теплими лахами, сиділа на низенькому дерев'яному гослінчику, болісно ойкала при кожному порогові тіла і обрізала гичку, чистила буряки і скрабуючи з них налиплу після дощу землю. Як тільки останній буряк упав у льох, Уляна звалилась в постіль. У ній і покрова її застала. Степан бідкався, пригадав біля хворої матері при кожній зустрічі з жалем, поглядав на Дану, мовляв, така моя доля нещасна. А дана й тішиться і картає себе водночас за це тішення. Бо що ж то воно виходить, що кому біда, а їй вигода? Та чи ж їй не шкода цітку Уляну, яка за тою щоденною клятою роботою світа білого не бачить? Та чи ж у неї серце немає А вже ж є. Он як голосно вистукує та підказує їй одну і ту ж дорогу. До школи. Данай слухається його. Куди б не йшла, куди б не бігла, біля школи опиниться. Навіть якщо їй треба зовсім інший пік села, все одно знайдеться причина, щоб з повільненим кроком пройтися біля критого червоною черепицею шкільного будиночка. Вже другий тиждень там вчителює Юрко. Взяли його до школи тимчасово. Старенька пані Яніна захворіла і попросила колишнього свого учня підмінити її. Солтець, як дізнався, зчинив було гвалт. не порядок, не за позакону, потрібно зареєструватись, взяти спеціальний дозвіл, бо у речі по до шкільництва дуже шов... суворі вимоги. Тим більше, що пан Юрик не поляк, можуть бути всякі неприємності. Але Яніна, висушена руками, але така ж гонорова і завзята, як у молодості, стояла на своєму. Вона так пишається, що Юрик став студентом Львівського університету. Яна Казимира – це така честь, така честь. Бо ж то найпрестижніший університет у Другій Речі Посполиті? Вона знає і професора Франціжика Буяка, який завідує кафедрою соціальної і економічної історії. О, вона ще поговорить з цим своїм земляком про Юрика. Вона ще замовить слово за свого найкращого учня – Хай розберуться у тому непорозумінні, через яке Юрик змушений був перервати науку. Але він ще надолужить своє і обов'язково стане професором. Обов'язково? Не була б вона Яніною Ковальською? А зараз чого б йому не попрактикуватись у школі? Та й де вони так терміново знайдуть їй заміну? Та й це ж тільки на трохи, зовсім-зовсім на трохи, бо вона, хай панство борзу це собі затямить, не збирається віддаватись до рук ескулапів надовго. На трохи таки обіцяє перерости надовго, бо пані Єніні не стає ліпше. Малі туричівці тим часом вервечкою тягнуться за молодим паном-учителем, навіть після уроків проходу йому не дають. І чим він їм так полюбився? А її Богданці Ясницький чим? Ходить за ним як зачарована, як якоюсь ворожайкою до нього приворожена. Побачить його здалека, і ніби над осінніми туричами сонечко весня не зійде перекинеться з ним кількома словами, і потім вона ті слова цілу ніч згадує, повторює, до серця пригортає та обціловує. Але сьогодні, здається, сонечко над Туричами не з'явиться. Юрко виходить зі шкільного подвір'я не сам, як завжди, а з якоюсь дівчиною. Зграбна невеличка, ледь до Юркового плеча дістає, у чорному приталеному саку і довгій сірій спідниці – Зав'язана червоною шальохою, з-під якої виблискують руденькі кучері. Дівчина вчепилася у рука віркового пальта, щось безперестанку говорить, заглядає йому у вічі, а він слухає та згідливо головкою киває. О, вже не киває, нагнувсь.